Parlem de lletres. Continuem amb les lletres, els llibres i amb Sàries. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estem? Molt contenta de portar el llibre que porto avui. Sí? Sí. Procés sempre estàs contenta, no? Ah, sí, però hi ha o llibres acostumes... que hi ha llibres que els porto perquè la gent em parle i surten a les llistes és una mica i llavors dius, "Bueno, no puc estar ignorant del que passa al voltant." Però ja vegades que això coincideix no surten, bueno, que coincideixi i m'agraden, però sí. ja veus que no surten a les llistes i si porta un llibre del qual jo estic tan ufoia com avui. Que a més, més, nosaltres encara ho agraïm més, perquè és allò que és com quan un llibreter et recomana un llibre, mmm, allò que, que és un que és desconegut d'aquell autor, però ja veuràs com t'agrada. Doncs això, no? Doncs pues és això. I després no us agrada i me li vols assorbre. <s1> <s1> en principi... Confiem en el teu criteri. Sí. En principi, sí. I és un llibre, més, que l'ha vist tothom, en cine... Mm. no sé si l'han llegit amb llibre però desbè també és el títol. el títol és Geneire, ja dirà, nostres, però si aquest llibre de molts anys, sí, <ríe> sí té una germana Bronte perquè eren cinc germanes, és Bronte Bronte, es devien dir, aquesta és de la Charlotte. Uh, hi ha una altra germana que va fer cims borrascosos sí. cumbres borrascoses genial, el llibre sí, que de eh? fet el van portar al programa aquest sí, llibre, que ja sabeu que a mi em va encantar però ens quedava pendent Geneire jo crec que Janeire eh, és un llibre que s'ha de rellegir. És a dir, és un llibre que segurament molts dels nostres oients l'han llegit quan, quan eren més joves. Un llibre potser que ha passat més a la història com a lectura femenina. Mm, sí, és veritat. Però jo crec que és recomanable a tots nivells. Eh, per què? Doncs perquè a vegades revisar els clàssics, llegir-los o rellegir-los, és un exercici que no fem habitualment i penso que s'hauria de fer. El que ens passa és que com que tenim el temps tan cronometrat perquè tot el sant dia sabem que això acabarà a les dues després a 2.43 he de fer ho sí. quan tenim un moment per llegir o un moment d'oci o mirem la televisió, llegem els diaris eh, o llegim un llibre, per exemple i si llegim un llibre i l'hem acabat de llegir, ens sembla que tornar-lo a llegir és perdre és... el temps d'alguna manera Clar, no hem... aprofitar per fer una altra per lectura és una altra cosa que, amb la quantitat que n'hi ha doncs, pensem que hauríem de fer és cert, vull dir, potser abans, quan no hi havia tanta tele, teníem més temps de relleixir llibres. Jo me'n recordo que quan era jove, potser havia llegit Crimi càstic dues vegades, que tu uh -huh. dius, home, també són ganes. Doncs sí, o El Código de Cristo, o Los Tres Mosqueteros, vull dir, simplement, eren novel·les d'aquelles que, és que a les novel·les d'aventures, sobretot al segle XIX, com és aquesta, et ficaves a dintre i t'agradava viure aquelles aventures, perquè potser la vida que teníem en aquell moment era bastant avorridota i vivies una mica una la una sortida, no? Era una sortida, no? Però ja neiré, clar, jo quan l'havia llegit, i suposo que quan la majoria de gent la va llegir, era una novel·la que va agradar a tothom. I la prova també és que quan es va publicar va tenir èxit a l'instant. I parlem de l'any que es va publicar, que va ser el 1847. 1847 sí, que té història té, tant, història, té història. I una dona, que a més a més signava amb un pseudònim de tio, perquè mm -hmm. en aquell moment ni pensaments sí, sí, que una no, dona publiqués. Sí, no, estava clar. Eh? Doncs, amb quin pseudònim signava? Ella amb el de Currier Bell. Ah. Totes les germanes i els germans signaven amb, uns, amb un pseudònim que em sembla que variava només el, el nom, és a dir, Algo bel, tal, ell ara corria bel. O sigui, que, que d'alguna manera mm, mantenien el lligam, sí, el lligam fa, familiar, condom, no? per demostrar-ho. Hmm. Perquè era una família molt unida. Van viure en molts pocs anys, tots els germans, perquè tots van morir de tuberculosi molt joves, però mentre van ser vius, mm, sobretot les tres noies i el noi petits... Sí... Vivien sempre com una pinya. Vull dir, eren un, tan, tan pinya eren, vull dir que junts van publicar alguna novel·la. És a dir, feta entre ells quatre. Uh -huh. no? D'aquelles famílies que, que és sorprenent, no? Que dins d'una mateixa família hi hagi tant d'artista i, sí. i tant de talent, no? Sí, sí, però el que dèiem, perquè vivien en un lloc apartat, el pare era predicador, un senyor molt de missa, la mare va morir molt jove, llavors els fills, eh, o sigui o tenien amb ells i prou, perquè més a més no era gent es veu, que relacionava cap germà ni la Xarlot massa amb l'exterior, hmm. llavors era gent molt, molt tancada i el seu món era la seva família. Eh, vull dir, I realment, llegir, eh, llegir Jane Eyre et recordo una mica també les novel·les d'Oliver Twist, per exemple, aquestes novel·les d'Evitt Copperfield, vull dir, aquestes novel·les una mica tètriques on els nois i les noies passen unes desgràcies que et fan sentir fatal. Jo pensava Allò, la misèria, que la dius. La misèria, però sí. l'autèntica misèria. I jo pensava, no me'n recordava fins i tot algunes escenes de misèria de Jane Eyre, vull dir que, que m'ha vingut al cap a mesura que anava rellegint el llibre, no?, pels que no l'han llegit mai, eh, direm que... Bé, bueno, la, la noia ja la dèiem, l'autora, la, la Charlotte Bronte, eh, aquesta senyora va néixer el 21 d'abril de l'any 1816... I va morir el 31 de març del 1855. Mm, per tant, una senyora que va viure eh, 39 i, anys. Sí, 39. Ser. O sigui, va morir jove. Sí, que bé, per l'edat ja havíem viscut moltes coses, eh? Sí, perquè anys. no paraven, eh? Des sí. de molts jovenets no paraven. Aquesta senyora, doncs, eh, és, és anglès, era anglesa, de Yorkshire. Mm, això que hem dit que el pare era clèric, però era d'origen irlandès, el pare. I això dic perquè a dintre de la novel·la genera hi ha parlen dels irlandesos. Vull dir, jo suposo que ella tot el que veia a la vida, el que l'envoltava, ho va reflectint, perquè després comproves la seva vida i vas veient les novel·les que han escrit totes les germanes mm. i la seva vida, clar, la que coneixien és clar, la que, és que compartien dia a d'alguna manera, diària. si dius que, que era un ambient així tan tancat, tancat per escriure's de conèixer, no? Sí, i, i ells al el món no el havien vist gaire, mm. vull dir, perquè aquesta gent, pobra gent, per guanyar-se un duro havien de fer feines absolutament que ara impensables, eh? hem dit que eren cinc germans, eh, llavors aquestes noies, totes, un moment o altre, van haver de... perquè va morir la mare molt joveneta. Vull dir, quan va morir la mare, la Charlotte, l'autora que parlem avui, tenia cinc anyets. Vull dir, no... Sí, sí, Era un canalla sí, petitona. Llavors se'n va fer càrrec una tieta. El personatge de Janeire... Eh, un, el personatge que també cria Janeire és una tieta. Mm. Vull dir, jo crec que també el paral·lelisme. I llavors van ser... Clar, no podien eh, cuidar-les a totes i les van enviar algunes a un col·legi internes. El eh, que es feia abans, anaven a un col·legi però en aquests col·legis normalment es vivia molt malament, es passava molt fred, es menjava molt malament, van començar a caure malaltes dues de les germanes, van morir, llavors van fer marxar les altres cap a casa perquè van dir bueno, a quins hora, aquí ens acabarem a quins amb totes. Tothom, no? a llavors, quan ja tenien una mica de cultureta, potser tenien 15 o 16 anys, les posaven a fer de cuidar crius o a fer d'institutrius si podien, d'alguna família que tinguessin canalla per guanyar-se sí. sou, però quan a casa tornava a haver algú malalt, havien de deixar aquella feina i tornar una altra vegada a casa. Això ha passat aquí durant molts anys i no fa tants anys, eh? I tant. No bueno, fa, és que jo em viro no la i no... I a veure, jo no sóc una iaiona, però déu nhi del que he vist a la família meva, Clar. per part de la meva mare i fins i tot de la meva àvia. Vull dir que això sí, era sí, sí. O sigui, generacions que encara estan vives han viscut sí, situacions d'aquest estil. Doncs ella va arribar el moment, la xarlota en concret, que és la que va viure més de tots els germans, eh, tots van anar morint de tuberculosi. Mm, la primera que va abolicar novel·la a la ella, que va ser... Jane després uh, la seva germana Anne va publicar Agnes Grey i després va venir l'Emily que va publicar Sims Borrascosos. Uh -huh. Totes tres novel·les van sortir el mateix any, el 1847. És a dir, uh, primer una, després l'altra després l'altra. Però de les tres mm? la que va tenir èxit de seguida va ser Jane O sigui, Jane va arribar a la gent li va agradar molt. I per què? què té? I per què li va agradar a la gent Jane Jo suposo que va ser una novel·la que va ser molt agosarada en aquell temps. Tot i que ara quan la llegim això ens pugui semblar impossible. Eh? Jo us llegeixo un tros, eh, només més, de janeire, eh, perquè també us he de dir que aquest llibre és el primer llibre que llegeixo així, per parlant aquí a l'emisora, en format eh, de llibre electrònic. Sí, sí, que ens el porta més, el llibre electrònic. Eh, porto el llibre eh? electrònic. Que té els seus inconvenients a l'hora de poder-lo fullejar i poder-vos dir, per tant, he obert una pàgina només perquè mm -hmm. és el que us volia destacar. En concret, aquesta traducció que jo tinc a dintre incorporada al llibre electrònic que... Mm, quan el vaig comprar hi ha ja Port incorporat uns 200 llibres entre, clàssics, entre no. el janeire, sí. doncs la traducció és dolentíssima. He de reconèixer que si l'hagués comprat en paper estic segura que hagués trobat edicions molt acurades. Aquí hi han uns laïsmos constantment, hi ha paraules fins i tot mal escrites, és a dir... Si tu regalen... No cre... O sigui, crec que l'edició que et regalen de les obres no són les millors, edicions, les millors traduccions. Eh? Tampoc hauria de ser així, no? Perquè no. precisament haurien de fomentar no, no. una mica comparada. que tu creguessis i que li donguessis valor, no? Sí, en canvi, els llibres traduïts que he baixat d'internet... Però que t'has comprat, que clar. Que m'he comprat, estan perfectes, com els escrits en paper. Mm. Però aquests no. Aquests en concret no, eh? Mm. Jo us llegeixo, com que està en castellà... Us llegeixo eh, una escena concreta quan una institutiu, què direm, què, conversa amb un senyor de la casa, és a dir, hi ha una diferència social entre un i l'altre, ell és un institutiu molt pobre i ell és un senyor molt ric. I llavors, li, li pregunta una cosa i ella contesta, diu, diu voldries tu vindre a viure amb mi? Algo així li comença la conversa, diu, com... Tu, tu series la mestressa, la, com si tingués un serrallo ara, uh, tu series la mestressa de, totes les, de tot el que tindria al meu voltant. I llavors ella li diu diu, no, no, diu, jo diu, això d'un no Diu abans marxaria. Diu, I què faries si marxes i no està sota la meva protecció hmm. d'home. No? Sí. I llavors ella contesta me prepararia per ser missionera i iria predicar l'abolició de l'esclavitud incluyendo la de les esclaves de Soarent. M'introduciria en ell i les amotinaria. Caería usted en nuestras manos y por muy vigoroso que usted sea, no saldría de ellas hasta que hubiera devuelto sus mujeres su albedrío, otorgándoles una constitución tan liberal como jamás despot alguno haya concedido. Déu n'hi eh? S'ha quedat, quedat descansada, eh? Però, però jo trobo... No, no, per l'època impressionant. Per l'època però... ho trobo impressionant. I llavors, el fet de que una, una dona eh, a dintre d'una novel·la mh, de l'any 1847 digui això, jo crec que debia causar una certa impressió. la gent... No sabia que era una no, dona en no què estava que escrivint dona. perquè sinó, allò sí que hagués estat una revolució. Tot i que després sí que es va saber, eh, perquè com que va tenir tant d'èxit demanaven més llibres d'aquesta persona hmm. i llavors bon, se li va demanar que escrivís més llibres però en el seu moment jo crec que va trencar. De què va Janeire? Janeire és una novel·la romàntica. Està escrit al segle XIX. Per això per que, tant... que que originàriament està pensada com, com, o s'ha vist sempre com una novel·la per dones. Exacte. Això pel tema del romanticisme. Eh? Sí, però... Sí. Tot i que jo penso que el romanticisme, els grans autors romàntics han sigut homes. Mm. Vull dir, per Que dins tant... del cap d'un home tot pot haver-hi romanticisme. A veure, si el, romanticisme. el cap d'un home ha pogut fer tot això... <ríe> sí, sí, sí. A veure, mm, per tant, vol dir que els homes potser a vegades fan veure que aquestes novel·les són femenines quan ells han sigut els grans creadors Això és per després de que es forren en paper de diari i es també sí. les novel·les al <ríe> metro, no? Sí, veure, jo estic segura que aquest tipus de novel·la agrada a tothom... Tot depenent de l'època, no? Uh -huh. És a dir, l'he trobada desfasada, sí. Am... Quan he començat a llegir pensava... Ai, t'has equivocat, no l'hauries d'haver rellegit perquè ara et traurà aquella manera, aquella idealització que havies uh -huh. fet del llibre de janeire. Doncs no. Després pensava, ostres, l'has vista en cine, no, no, no et sorprendrà, perquè ja saps de què va. Sí. És a dir, no m'ha cansat llegir-la, m'ha encantat rellegir-la no, no se m'ha embolicat en absolut amb el cine perquè veig que no té res a veure perquè aquesta prosa, retrobar aquesta prosa m'ha agradat moltíssim perquè torna, com un dia vaig comentar estem acostumats a molts experiments literaris sí. és a dir, en la literatura actual hi ha molta novel·la moderna a veure, jo potser sóc més clàssica a mi m'agrada un fil argumental que quan acabi el llibre jo em senti satisfeta, és a dir perquè potser m'he transportat a una altra història, perquè l'he viscut, aquella història, perquè me la' l'ha sàpigut fer partícip, perquè m'he aïllat i he disfrutat i no he pogut deixar el llibre. Doncs això és el que m'ha passat amb Jane És a dir, he trobat el que, se, el que diria una sensibilitat d'un escriptor, una columna vertebral ben feta, amb tota una història, amb un inici, dir, que no amb un nuclé, un desenllaç, no em trontolla, que em sap mantenir absolutament... Eh, és a dir, els personatges es van aguantant constantment, que evolucionen, els personatges van uh -huh. creixent a mesura que avança la història. Uns els anem perdem pel camí, els altres no, però la història està ben estructurada. I després, perquè a través d'aquestes històries, crec que aquests autors del XIX ens permetien conèixer la societat de la seva època, que això ho hem dit moltes vegades. És a dir, nosaltres no tenim manera de saber-ho més que llegint clar, com vivien els, els aquests escrivien personatges. escrivien des d'aquella època i, clar, les fotografies són fotografies, no? I llavors ell, tal com me descriu que era una casa eh, al camp eh, on es guanyaven la vida doncs, segant i a dintre de la casa doncs, vivien tres o quatre persones i es passaven uns hiverns que no podies treure el cap a la finestra i havies de buscar-te de com passar les hores, o a l'estiu. Dir... I llavors permet moltíssim veure la comunió també entre la naturalesa, i la vida de la persona. Que és a això s'ha que... perdut tant, sí. que, Ara no, que realment sí que ho veus, eh? en històries de fa molt de temps, de com la natura era un part fonamental del Home, dia no a dia. Te no te'n recordes de la pel·lícula Doctor Zhivago, sí, sí. per exemple? paisatges i... A veure, els marca la vida, sí, el paisatge, sí. vull dir, la neu els impedeix, llavors aquell moment d'estar tancats a dintre fa que la gent xerri més... I d'una altra manera. Una altra vida, en canvi, mm. després surten, és com un explotar, o com un viure, com el reneixer... Doncs molt bé. La novel·la romàntica, això ho tenia. És a dir, la natura tenia un paper molt important. Uh -huh. Després pot ser romàntica de ser d'amor. Però no cal que sigui un amor correspòs. Aquí ve, aquí ve el drama. Aquí ve el que ens aquí, agrada. Aquí ve el plorar. Que perquè dius, això, si en el primer moment ja tots fossim feliços no, i menjessin anissos, no, no, no. no ens agradaria. Aquestes novel·les d'aquelles que dius que pateixen. No acabaran junts? O, o pots de dir prou, que això, prou. No prou. pot ser, home, per favor. Que, que li faci un petó i desgraciada. Sí, exacte, és que, és que vas, jo amb aquell personatge, vull dir, entenc, de tal manera que jo amb aquest llibre digital que no pesa res, clanava per tot arreu amb el llibre. Mm. Fantàstic. Enganxada, jo enganxada, ja em veig Enganxada. I, el veure, i he disfrutat, disfrutat l'has de portar a la ràdio a veure, la història va d'una noia òrfana, vull dir, esclar, hem de sumar tragèdies, eh? és una noia òrfana que l'ha recollida una tieta seva una, una dona benestant mm. que té tres fills un noi un, bueno, en aquell moment quan comença deuen tenir 10-12 anys, 13 anys un xiquet i dues noies i la dona és vídua. I la Janeire és la neboda. Hmm. Però no l'aguanta. És a dir, és una neboda que no la suporta. I tu dius, bueno, és que la Janeire és una nena molt, molt entremaliada, potser. Però llavors és que la nena no està tan entremaliada. Vull dir que la nena és normal. És una nena inquieta, en diria ara, Una nena que es pregunta moltes coses de la vida. Però en aquell moment ningú podia preguntar-se res. És a dir, les coses es feien perquè es deien i punto. Perquè sí. Eh? Perquè sí. Llavors, aquesta senyora li va prometre al seu marit que si ell faltava, eh, continuaria cuidant a la Janeire, perquè la Janeire represente que és filla de la germana del marit. Hmm. I el marit... I la... O sigui, no és de sang, no és nebola no de sang, és del marit. Exacte, de la part del marit. I el marit estimava molt a la mare de la Janeire, i quan la mare va morir, ell la va afillar, i llavors va dir, em prometem, tal". i llavors ella li diu, mira, tu no tens altra família, vull dir, tu estàs aquí, i menys aquí, et vesteixes aquí, és perquè jo sóc així de bona. I com que sóc així de bona, a callar. Eh, però els meus fills és una cosa i tu ets, ets una un altra un llavors tu d'entrada dius Ai, pobra. això pot ser que fos així llavors, llavors és òrfana a més a més maltractada mm. llavors els seus cosins que es tenien més o més la mateixa edat eh? abans tots és a veure qui la torturava més és a dir... Que més als nens ja sabem la crueltat d'aquella que, que molt. existeix, no? És, és cert, això, eh? Que jo me'n recordo de, de... Jo, quan parlo d'això de, de crueltat d'aquesta de, dels nens, jo me'n recordo sempre de, de Mercè Rodoreda, amb... com es diu? La de la Maria... Amb... Ah, la, la de la, la pasta al diamant. Diu, és aquesta? La pobra Maria. Pobre... Bé, jo, a, a mi se'm trenca, a mi se'm trenca. Sí. Jo sempre penso en allò. Sí, jo... Sí. Jo penso en allò. se'n sí, sí, sí. desmunta Vull tot. Ios crios. I jo poden penso ser... que és són... la crualtat és aquesta, molt. que naixem amb aquesta no, no, no, crueltat? No, no, no, els crios en són molt. I llavors què feien? Doncs quan estaven demagat dels criades, perquè aquestes cases benestants tenien criades. Sí. Eh, quan estaven de les minyones, a millor el nen, eh, ella, pues que estava sola perquè no li feien cas, pues anava a la biblioteca i gafava un llibre d'aventures i llegia. I mm. llavors anava el nen i a millor li començava a estirar els camells, li començava a insultar, escopir i tal. Llavors ella què fe? revoltava. Però és que és lògic que revolti. Pues a millor li tirava el, el llibre pel cap. I li feia doncs, una mica de ferida o li sangnava el, el nas. Mm. Llavors, aquest noi es posava i esclallà fins que venia tothom. Si m'ha atacat, m'ha atacat, aquesta nena és una bèstia. Tu has fet això? Llavors l'agafaven, això era constant, eh? l'agafaven i la tancaven en una habitació gran, pintada de vermell que tenien, que es veu que allà va morir el seu tiet, i els morts, ja sabem, que normalment ocasiona un cert respecte a les criatures, criatures, la tancaven allà dintre a passar hores i hores. I allà no hi anava ningú. Fins que ell es anava fent fosc, fos. pensem que en aquella època la il·luminació era base d'espelmes... Mm ningú li portava una espelma, i ella les hombres, a través de la lluna o de les estrelles que entraven a l'habitació, li agafava, però aquesta fins i tot va acabar emmalaltint, desmaiant-se, perquè no ho podia suposar, o sigui, una crueltat terrible. tal manera que va caure en malaltida, que va venir un farmacèutic, que era un bon home, perquè ella diu textualment al llibre, no mereixia ser tractada per un metge, només per un farmacèutic, ve el farmacèutic i li diu què tens? I ella li diu mira, diu jo, m'han fet això, i ell diu, "Bueno, però algús fet i explica." Eh? Diu i així, tu això em passe tot sovint. Diu que faig coses, "No, jo no sóc una nena dolenta, jo sóc una nena, però a mi no m'estimen perquè sóc pobra, simplement uh -huh. perquè sóc pobra." Llavors, això aprofita també per ensenyar-te les diferències de classe que segur que hi eren. O mai tant. I aquesta noia, llavors aquest senyor diu, "Intentaré diu arreglar la situació. Diu, tu voldries marxar d'aquesta casa?" Ui, això ella, no vis un món per un forat i li sembla que marxar ha de ser terrible. I ell diu, però amb altres nenes, viuries en companyia, series educada, aprendries francès, que el francès llavors era un, una cosa molt important, aprendries francès, aprendries a dibuixar, t'ensenyarien, i ella al final accedeix. L'home parla amb la tieta, li fa veure que aquesta nena serifenosa més val que la tregui d'allà i la posa en un internat. Llavors, la vida que hem dit abans de la Charlotte Bronte, que havia estat a un internat, que, que van morir les seves germanes de sí. tuberculosi, diu que ella es va basar en aquest internat que ella va anar, de veritat, per descriure'l aquí. Llavors, és un internat on estan totes les nenes són òrfanes, pràcticament, o de pare o de mare dels dos, són nenes, eren nenes, eh? no, no eren amics, era femení. Les nenes, a més a més, la majoria tossin mig malaltes, però no sols hi donava pràcticament res de menjar, o se'ls donaves allò enganxós, que tu descriu que fa pudor de tossino recremat, que encara que et morissis de gana quan et posaves allò a la boca, gairebé et venien ganes de vomitar. Vull dir, ella et descriu aquell internat que per força allò ho havia d'haver viscut. Vull uh dir, -huh. tu creus, ho veus. Que allò va sentint... no surt de la imaginació? No. És impossible, allò. Vull dir, és que tu, tu dius, és veritat, perquè m'ho explica. I mm -hmm. com que has llegit altres novel·les, que també m'imagino que devia ser així de terrible, no? La gent pobra, que a més a més menjava perquè era mm, algú, una associació, anava passant diners perquè les familiars donaven es veu, una quantitat molt minsa perquè aquesta gent visqués allà. Total, que la noia va créixer, va explicant tota la història, fins que aquesta noia diu... Té inquietuds, des... diu jo he de ser una cosa més a la vida i ha de ser institutriu. I llavors comença el que la pel·lícula, més o menys, és la història d'amor, per dir-ho així. Uh -huh. Que jo no di que sigui d'amor, però bé. Primer és desamor, més aviat. I llavors servir d'institutriu d'una nena petita que té un senyor molt ric a casa seva i necessita que la nena se li ensenyi eh, pues, matemàtiques, llengua i tal, perquè ja té, aquella nena ja té una cuidadora francesa, uh -huh. doncs, que tan, tan adones que aquella nena és la filla ilegítima del senyor de la casa, això no passa res. És a dir, si ell havia anat amb una senyora, l'havia deixat embarassada, se i, la, a casa i, ja i està. la senyora era una prostituta, i deixa la nena abandonada, i ell se l'emporta cap a casa, i no la tracten ni com una filla, sinó que la té allà, dir, doncs pues la tinc, perquè en algun lloc ha d'estar aquesta nena, això és com si ho haguéssim d'entendre la mar de bé. En canvi, una noia mh, havia de guardar les formes des del principi al final, i el germà de la Charlotte Bronte es va enamorar de la mestressa d'un... era ell instructor d'unes nenes o d'uns mm. nens, i per això el van fer fora de casa, és a dir, el van expulsar perquè era impensable que algú d'una classe inferior pogués ni tan sols mirar a una senyora de la casa. Llavors aquesta noia també és clar, uh, a veure, ha de respectar les formes, en canvi ell és pare d'una criatura ilegítima no que hi tan sol se l'estima i això no es qüestiona mai. No? Uh -huh. Bueno, i la, bueno i diferències llavors... de sexe, de classe... Bueno, mica... pues tot això t'ho retrat, eh? Clar. I tu vas veient com era, no? I com és ella, quin instint de superació, vull dir, com encara que algú li faci la garagara -gara i li digui paraules boniques a l'orella, encara que sigui una novel·la romàntica, potser la diferència de les altres, perquè aquesta noia... És perill crític, no? Potser també. Sí, i no es deixen engalipar, és a dir, si ell li diu, qualsevol xicol li diu, mira, per què no vens a mi o et vols casar amb mi? ella acaba dient que... O sigui, ella només considera que un es pot casar ni perquè les sigui una dona i ha de sortir de la misèria, mm. ni perquè... No. Uh, S'ha de casar perquè consideri que ella és una persona que val, una persona a la qual se l'estima. Que la valorin, i no? I que la consideri com un igual amb ell. Si no és això, Ui, difícil era no l'època, eh? Doncs uh, aquesta era la Janeire. I uh -huh. suposo que això va ser una cosa que va cridar molt l'atenció. I, I llavors va explicar la història a dintre, diguem-ne que també té un punt gòtic, aquesta història, perquè és una casa, eh, com la que vam explicar ja fa unes setmanes, doncs aquesta casa misteriosa, on hi ha unes golfes on s'amaga un terrible secret. Que la Jane no sap i mm. la van enganyant, mai sap la veritat. Tu perquè has vist la pel·lícula ja ho saps, però... Si fas veure que no ho saps, mm. veus que està molt ben portat, no? I que els sorolls de les nits, i el picar de portes... <ríe> L'intriga, no? L'intriga, vull dir, de dir, què deu haver aquestes golfes, no? Mm -hmm. I quina por, ella es tapa fins al nas, la porta, la, li posa una cadira perquè no pot... Que pobre, De la eh? por que té... Por sempre i, tota la seva vida, eh? I així. I llavors, bueno, fins, fins al final... No fins al explicar. final. Doncs, uh, eh? això fins al final que com deiem és un clàssic, però com un sí. clàssic, doncs, si no sabeu al final s'ha de llegir de, i, de, i si, i si i ja el sabeu, regegieu-lo. O sigui... Disfrutareu segur a veure, hi ha gent que suposo que dirà, "Ai no, mi, que tipologia tu una altra vegada de Modella, ja no. Jo he disfrutat molt. També us he de dir que els primers pàgis, he dit abans, eh, em van costar una mica, però a mesura Hem que he Hem de passar llegi, una frontera. Sí, perquè te n'adones que és important conèixer també aquella època i veure per què ens va agradar tant aquest llibre. Uh -huh. Per què va tenir tant d'èxit? Per què totes les noies en aquell moment... Oh, Jane Eyre, Sins borrascosos saps? Per què? <laughs> doncs potser perquè tot aquest amor atormentós... No, sí, de, sí, tot el que és de... desgraciat al final ens atrau. Però que són, a més a més, amors molt apassionats... Sí, sí, sí. Eh? Que, que sembla que no pugui ser, que, que al final han d'acabar junts, però que no, que no tot... No si acaben, no acaben. Tot és tan desastrós oh. que sembla que no pot ser, no? Doncs això, això és ja Molt bé, Jane com dèiem, de Charlotte Bronte, que en el seu moment no va signar doncs, amb aquest no. nom, però que de, amb el temps doncs se li ha reconegut que sí, això ja és un gran sí. què, eh? que sí, hem pogut sí. conèixer el seu, la seva veritable història que hi ha al darrere. Amb aquest clàssic ens hem quedat avui, així que ja, ja ho sabeu, no diem ni editorials, perquè no, tenim perquè tantes... No, i, tantes... Sí. Sí, jo us he dit no. el llibre electrònic i, I no n'ha estat tenim... satisfet. Eh? Agafeu-lo un paper. Ah, sí? Sí? sí. O, un, o baixeu el dels que estan a la xarxa sí. per carregar-vos el llibre electrònic, però que sigui diguéssim d'una editorial coneguda. Eh? Perquè llavors sí que hi ha una garantia de què hi el mateix, el llibre electrònic, que el que hi ha el paper. Val. Això sí. Doncs molt bé. Dolors, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. A vosaltres. Deu bon dia, Adéu, bon dia.